Dr. Balog János, ökológus-akadémikus professzor utazásai Első sorozat Ősi erdőben, Sivatagban 1970 és 1986 közötti utazások Második rész Havai szigetek, Honolulu Kedves hallgatóim! Azt hiszem, hogy az amerikai légitársaság a lélektani hatást is mérlegeli, amikor a Havaiba érkező gépek menetrendjét összeállítja. A mi gépünk minden esetre éppen a napfelkelte perceiben érkezett meg Honolulu légi kikötője fölé. A láthatáron lévő nap hosszú, barna árnyékokat rajzolt, minden kikötői épület, hajó, felhőkarcoló mögé, és az első színfoltot a Jachtklub kikötőjének vitorlásai jelentették. Képzeljenek el több száz vitorlást, szorosan egymás mellett lehorgonyozva, részben hófehér, részben a színskála minden elképzelhető színében ragyogó nejlon vitorlákkal igazán színes és békés kép volt. A hatást még az sem zavarta, hogy a kép mögött ott sötét lett a Pearl Harbor-i kikötő ahol a japánok támadásával a csendes óceáni háború kirobbant. A havai szigetekről rengeteg írás, útleírás, tudósítás jelent már meg, és némelyik bizony gyanúsan édes késmázzal igyekszik bevonni ezeket a szigeteket. Nos, én kétszer jártam be ezt a vidéket, és megfordultam már minden nagyobb szigeten. Úgy gondolom, azt várják tőlem, hogy legalább én az igazat mondjam el, ha már annyira ismerem ezt a szigetvilágot. Kérem, ne tessék ettől a bevezetéstől megijedni, mert a havai-szigeti valóság enélkül a szirupos máz nélkül is nagyon szép, de talán azzal kezdeném, hogy a nevét sem tudjuk jól ezeknek a szigeteknek. A szigetlakók udvariasan kiavítanak bennünket, ha hávájt mondunk. A helyes kiejtés hávai majdnem szótagolva, és az i betűt, külön kiejtve, ugyanígy külön kell kiejteni szinte minden egymást követő magánhangzót, tehát nem Kaluai, a legnyugatibb sziget neve, hanem Kauai. A polinéz nyelveket beszéd közben ezek a teljesen kiejtett magánhangzók teszik oly dallamossá. Ízelítőül hadjátszak be egy ilyen tisztán, bár gyorsan kiejtett polinéz mondatot. Elhájtulnám autók tényleg de térjünk vissza Kauai szigetéhez, mert ez a sziget volt expedíciónk első állomása. A mi egész tudományos programunk megértéséhez tudni kell, hogy a Hawaii szigetek kivétel nélkül nagyon fiatal vulkáni eredetű szigetek, vagyis egyszerűen szólva az utolsó pár millió évben vulkáni működés folyamán emelkedtek ki az óceánból. Némelyik szigetem ma működő vagy a közeli múltban kialudt tűszányók is vannak. A tudósok szempontjából ezeken a szigeteken egy óriási kísérlet folyik, amelyet maga a természet állított be, miképpen hódítanak meg élőlények, növények és állatok néhány ilyen óceán közepéből frissen kiemelkedő szigetet. Mert azt talán nem kell magyarázni, hogy az a pár millió év, amely alatt ezek a vulkánok kiemelkedtek, Igazán csak rövid pillanatot jelent a földi élet fejlődésének szempontjából. A mi tervünk úgy szólt, hogy a Kauai-sziget a legöregebb, kezdjük hát a munkát azon. Honoluluból 20 percenként indulnak a gépek az összes szigetre, valamennyi gép kis lökhajtásos karavel. Maga az út tart sokkal tovább, mint 20 percig. A Kauai repülőtérről taxival indultunk el a hegyek közt lévő szálláshelyünkre. Előbb az elmaradhatatlan cukornát földek után a ragyogó sötétzöld levelű havai őserdők következtek. Európai szemmel nézve ezek az óceáni őserdők a féle ligeterdők, ritkás részekkel. Maguk a fák nem magasabbak, mint egy magyarországi tölgyesben. A legfőbb különbség a rengeteg páfrányban van. Vannak helyek, ahol a páfrányok kisebb fává nőnek, és szinte alig lehet utat törni köztük. Az itteni erdők legszebb fája a leua. Gyönyörű, megypiros virága van, a virágok tulajdonképpen ezernyi kis piros szállból állnak, mint pelyhek lennének. Egy-egy virágzó fát teljesen elborítanak a virágok, és a virágzó erdőrészek valósággal lángolnak a trópusi napsütésben. Szinte bűn, hogy ennek a gyönyörű fának, amelynek a polinéz neve szintén úgy muzsikál, mint a színe, Leua, a Metrosideros latin nevet adták a tudósok. Hát nem szebb, hogy Leua? De ha már így bemutattam a Kauai szigetet, ezt a mi szállásunkat is be kell mutatnom. A Leua erdő egyik tisztásán tágas gerenda épület áll. Tizenöt-húsz ilyen épület van, nagy területen szétszórva, Mindegyik egy-egy szobás lakosztály, konyhával, fürdőszobával. A konyhában edények, a halban jégszekrény, és persze elektromos áram, meleg víz mindenütt. A konyhaedényekhez edényekhez oda van írva, mosd el, mert utánad mások is jönnek, és csak ugyan mindent a legnagyobb tisztaságban elmosva találtunk. Ne haragudjanak meg, kedves budapesti hallgatóim, de én ebben a házban az otthoni szétvert telefonfülkékre, a lerombolt utcai lámpákra gondoltam, utána pedig arra, hogy vajon mi maradna itt az említett magyar látogatók után a rozsdamentes evőeszközökből, edényekből, bútorzatból, amelyeket elmenetelünk előtt sem kellett ellenőriznie senkinek. No de hagyjuk ezt a kellemetlen témát, inkább kapcsoljuk behelyette a magunkkal hozott táskarádiót. Az éteri Televon lágy havai zenével, amelyben a gitár, az ukelele és más helyi hangszerek viszik a főszerepet. De persze majdnem mind kozmetikázott egy kicsit, európai vagy még inkább amerikai ízléshez átalakított tömegzenehez. Igazán fájt a szívünk, amikor a gyönyörű Kauái-szigettől búcsút vettünk, mert akkor még nem tudtuk, hogy még szebb helyre megyünk. A következő dallamos nevű sziget neve Maui volt. Gépünk leszállása után autóba szálltunk, hogy körülkocsizzunk legalább részben a szigeten. Az út mindenütt a tengerparton kanyargott, gyönyörű feketéskék vízű csendes öblöket kerülgetve. Ezen az úton dr. Elmo Hardy, a Honolului Egyetem rovartani tanszékének professzora volt a vezetőnk. Elmo jó barátom és feleségével együtt már többször járt Budapesten. A legyek egyik fontos csoportját, a muslicákat tanulmányozza. Ezek azok az apró legyecskék, amelyek erjedő anyagokon élnek, és ilyen helyeken óriási felhőkbe repülnek. Hardi professzor nemrég fejezte be a havai-szigeti muslica legyek tanulmányozását, és a szakkörök óriási meglepetésére több száz új fajt ismertetett. Kiderült, hogy a havai-szigeteken körülbelül háromszor annyi faj él, mint egész Európában. Szinte minden kis völgyben más és más muslica faj él. A havai-szigetek valóságos eleven múzeum. A muslicák múzeuma. Az egyik völgy bejáratánál álltunk meg, és Hardy professzorék mélyen bent voltak az erdőben. Én a landróverünk mellett leheveredve a gyűjtött rovarokat válogattam a maga ellé terített fehér lepedőn, amikor egy úcska, nyitott autó állt meg mellettem, és fiatalok szálltak ki belőle, pontosabban két fiú, két lány. Egy pillantással felmértem őket, szerelmes párok voltak, tizenévesek, ahogy ma mondják is, olyanok, mint általában a szerelmes párok. Jó kedvűek, kicsit hangosak, kicsit kipirultak, mint mindenütt a világon. A szavakból kivettem, hogy a lányok indítványára virágot szednek az erdőben. Egy darabig még hallottam a hangjukat, aztán elcsendesedett minden. Jó fél óra múlva újra előjöttek, a két lány egy-egy nagy csokor gyömbérvirággal. Mit mondjak a gyömbérvirágról? Hófehér és valami egészen különleges trópusi illata van, de nagyon gyorsan hervad, mint a legtöbb őserdei virág. A két csokor szinte már is hervat volt. A fiatalok néhány percre mellém gyűltek, és elhangzottak a szokásos kérdések, honnan jöttél, mit csinálsz, és miért csinálod. Az ilyen kérdésekre már készen vannak a típus feleletek. Azután az egyik kislány egy nem típus kérdést intézett hozzám. Mióta vagy úton? Négy hónapja. És van családod? Van, és van egy olyan forma lányom, mint te? Rossz lehet ilyen sokáig távol lenni hazúról, mondta a kislány elgondolkozva. Én még nem voltam sehol sem Havaiból. Nem tudtam neki mit felelni, mert nehéz lett volna elmondani, hogy én azért is nagyon boldog vagyok, hogy havaiban lehetek, és azért is, hogy utána újra hazamehetek. Az utazást éppen a hazatérés teszi valami igazán befejezett egészszé. A kislány hirtelen hozzám fordult. Hadd adjam neked ezt a virágot. Nézd, milyen szépek. Neked még szépek maradnak egy kicsit, de ha mi hazavisszük, otthon elhervadnak. Azzal elébem tette a csokrot, és annélkül, hogy választ várt volna, elrobogtak az autóval. Azt hiszem, hogy ezekben a pillanatokban éreztem meg valamit a havai szigetek igazi hangulatából. Ebben a hangulatban indultunk szállásunkra, az expedíciónk utolsó nagy kirándulása a havai óriási vulkánok meglátogatása előtt, de erről már következő adásomban számolok be, a viszonthallásra.